Розділ 42. Березневий день був вітряний і холодний. І Скарлет, їдучи декейтерською дорогою на тартах до Джоні Гелгера, підтягла повстину аж під пахви. Самотні роз'їзди були тепер небезпечні, і вона це знала. Небезпечніші навіть, ніж раніше, бо негри вже зовсім відбилися від рук. Як Ешлі і передбачав, з біса дорого довелося розплачуватись за те, що законодавчі збори штату відмовили сертифікувати одну поправку. Категорична відмова прозвучала як поличник з навіснілі півночі, і відплат не забарилася. Північ затялася силою нав'язати штатові виборче право для негрів, отож Джорджію оголосили за Колотницьким штатом і запровадили тут найсуворіший військовий стан. Статус штату як такого скасували, і Джорджія разом з Лоридою та Алабамою була перетворена на військову округу номер 3 під командуванням федерального генерала. Якщо і перед цим життя було непевне і небезпечне, то тепер воно стало вдвічі тяжчим. Військові приписи, які здавалися дуже суворими торік, тепер сприймалися як щось вельми помірковане у порівнянні з новими приписами з-під руки генерала Попа. Майбутнє з перспективою переходу влади до негрів в очах білих виглядало темним та безнадійним. Поразка і власна безпорадність робили їх пригніченими, як ніколи. Тоді, як негри навпаки, вони почали усвідомлювати, що їхня вага тепер більша є, і відчуваючи за собою підтримку війська Янки, тримались дедалі зухваліше. Ніхто не почувався перед ними безпеці. У ці неспокійні і страшні часи страх опасів і Скарлетт, але він не позбавив її рішучості, і вона все так само роз'їжджала одна з френковим пістолетом, застромленим за обшивку брички. У думках вона безперестану кляла законодавчі збори, що накликали на них ще більше лихо. Ну, і що дала ця бравада, цей жест, який називають таким мужнім, від того тільки погіршило? Під'їжджаючи ближче до стежки, що поміж голих дерев слалася вниз до струмка, над яким було так зване наметище, Скарлетт прицмокнула на коня, щоб жвавіше біг. Їй щоразу ставало страшнувато – коли вона проминала це нагромадження брудних і гидких наметів, які недавно ще служили військовим, та валькованих халуп. Ця місцина мала найлихішу славу в Атлантії, околиці, бо в цьому Баговинні селилися безпритульні негри, чорні повії та і дехто з білих злідарів, найнеприкаяніші з них. Подейкували, що тут знаходили собі сховок чорні і білі злочинці, і солдати Янки саме сюди передусів навідувалися, коли їм треба було когось знайти. Стрілянина і різанина – Траплялися тут так часто, що власті майже ніколи не розслідували таких випадків, а полишали мешканцям селища самим залагоджувати свої непевні стосунки. у лісі стояла гуральня, де гнали з кукурудзи дешеву горілку. І ввечері над струмком на всі боки розлягався п'яницький вереск та лайка. Навіть янки визнавали, що це місце чумне і що його треба б знести, але ніяких заходів до цього не вживали. Городяни Атланти й Декейтера, змушені послуговуватися цією дорогою, голосно висловлювали своє обурення. Чоловіки, проїжджаючи повз наметище, витягали пістолети з кобур. А присонні жінки ніколи з доброї волі не їздили тут, навіть під захистом своїх чоловіків, бо при дорозі, звичайно, сиділи п'яні шльондри і вигукували всякі соромітні слова та образи. Поки поруч був Арчі, Скарлет і не думала про наметище. Навіть найнахабніша негритянка при ньому не наважилася б її ображати. Але відколи вона почала їздити сама, сталося вже чимало прикрих дражливих пригод. Щоразу, як Скарлет проїздила, потіпахи негритянки, здавалося, випробовували на ній свою дотепність в образливих стівцях. А вона могла тільки мовчати, хоч у душі й кипіла з люті. Навіть сусідам чи родичам не варто було звірятися зі своїми клопотами, бо від сусідів почула б зловтішне та чого ж іншого ви сподівалися? Ну а родичі знов напосілися б на неї, щоб кинула ці свої поїздки, на що вона не погодилася б ні в якому разі. Сьогодні хвала небу не видно було на дорозі цих задрипанок. Проминаючи стежку, що збігала до селища, Скайлетт бредливо глянула на купу призимкуватих халуп, освітлених з кісним промінням надвечірнього сонця. Повівав холодний вітер. І до неї донеслися Змішані запахи деревного диму, смаженої свинини і нечищених нужників. Обернувшись убік, вона хвиснула коня вішками, аби швидше проїхати цей закрут на дорозі. Вона вже думала полегшено перевести подих. Аж це з переляку серця в неї підскочило мало не до горла, коли з-за великого дуба на дорогу безгучно виступив здоровило негер. Скарлетт хоч і злякалась, але не розгубилася – а митю зупинила коня і вихопала Френків пістолет. Чого тобі треба? вигукнула вона якомога суворіш. Дивили негр знову шаснув за дерево і звідти озвавсь переляканим голосом. На бога, мій скарлет, не стріляйте, це здоровань Сем. Здоровань Сем. З хвильку скарлет не могла второпати хто то. Здоровань Сем, наглядачі стара, якого вона останнє бачила одні облоги, якого біса він тут. «Вийди на видноту, що я побачила. Чи ти справді здорувань Сем?» Негер з осторогою виступив споза свого захистку, суногий обшарпанець велет у бавовняних штанях і синьому мундирі армії Янки, закуцемою за вузькому, як на його кремезну статуру. Переконавшись, що це такий здоровань Сем, вона сховала пістолета за обшивку і широко сміхнулася. «О, Сем, як я рада бачити тебе!» Сам підскочив до брички, від радості закотивши очі і бликаючи білими зубами, і схопив її простягнуту руку своїми чорними лаписьками. Його язик, рожевий, наче кавунним якуш, вистромився з рота, а сам він, нестямно зраділий, аж підскочив і завихляв тілом, так кумедно, мов англійський дух. Мій боже, як же то любо, рідну душу побачити. Скрикнув він, міцно стискаючи руку Скарлет Що аж здавалося, ось-ось кістки захрумтять Але вітки у вас тільки злості Що ви в людей пістолетом тицяєте, мій Скарлет Знаєш, Сема, так багато тепер лихих людей розвелося на світі Що без пістолета не можна А от що ти робиш у цьому бридкому наметищі Ти ж порядний негер І чого ти не прийшов у місто до мене? Господи, мій Скарлет, а я зовсім не живу тут Я тільки заберів сюди на який час я б ні за що не погодився тут жити. Та я зроду не бачив таких поганих негрів, як тут. Я й не знав, що ви в Ланті. Я думав, ви у Тарі, і я хотів таки їхати туди, як зможу. А від часу облоги ти жив в Атланті? Ні, мем, я мандрував. Він випустив її руку, і вона насилу силу долоню, перевіряючи, в цілі лікистки чи ні. Пам'ятаєте, як ви останнього не бачили? Скарлет пригадався – той спекотний день перед початком облоги, коли вона з ретом сиділа в колясці, а гурт негрів із сивом на чолі простував курною вулицею до шанців, виспівуючи «Зійди, Мойсею!» Вона кивнула головою. Ну, так ото я працював, як кінь. Землю копав, мішки піском насипав до тої пори, як конфедерати покинули Атланту. У нас капітан був жентмен, він казав мені, що робити. І коли його вбило, і не було кому сказати Семові, що робити то я заліг в кущах. Я думав, спробуй додому добратись, до тари. Але почув, що все, круг тари, спалено. Та я і не знав дороги додому, боявся патрулів, щоб не забрали мене, бо я ж ніяко паперу не мав. Тоді прийшли Янки, там був один джентмен Янки, полковник. Він приглянувся ближче і взяв мене до себе. Коня йому глядіти, і чоботи чистить. А то ж ми. І я що, я кирпу загнув, коли став служкою при домі, як порк, хоч я все тільки до роботи на полі. І я так і сказав полковникові, що я ж до роботи на полі, а він... Та що, місь Скарлет, коли янки таки не тямущі? Він і не второпав, яка тут різниця. Тож я лишився при ньому і подався до Саванни з цим, коли генерал Шерман туди рушив. І, боженьку мій, місь Скарлет, я зроду такого жаху не бачив, як дорогою й до Саванни. І крали, і палили. А чи й та розпалили, місь Скарлет? Хотіли підпалити але ми прибили вогонь. Знаєте, мем, я дуже радий це чути. Тара моя домівка, і я хочу туди вернутися. А як війна скінчилась, полковник каже мені, ти, Сема, їдь зі мною на північ, і я тобі добре платитиму. І знаєте, мем, як і всім неграм, мені дуже кортіло побачить, що воно таке ця свобода перед тим, як вернутися додому. Я поїхав на північ з полковником. Справді, мем, ми побували в Вашингтоні Нью-Йорку. А тоді у Бостоні, де полковник мешкав. А то ж, мем, я мандрівний негр. І знаєте, міс Карлет, на тих вулицях в'янки так повно коней і карет, що і пальця ніде встромити. Я все боявся, щоб мене не переїхали. А як тобі сподобалось на півночі, Семе? Сем почухав кучеряву потилицю. І сподобалось, і не сподобалось. Полковник, він гарний чоловік, що й казати... І Негрів розуміє, але його жінка, то зовсім інше. Його жінка, вона як побачила мене вперше, то й каже до мене «Місте!». А то ж, мам, так і сказала, а я як почув, ледь крізь землю не провалився. Полковник, він сказав їй, щоб зверталась до мене сем, і вона потім також і робила. Але всі ті янки, як то вперше мене бачив, усі зверталися містер Огара. І все просили, щоб я сідав з ними поруч, наче я їм рівня. Але ж я зроду не сидів з білими людьми, і вже за старий цього вчитися. Вони ставилися до мене, наче я такий самий, як вони, міст Скарлет, але в душі не любили мене, бо вони взагалі негрів не люблять. І ще вони сміялися з мене, що я такий здоровий. І все допутувались про собак, як мене цькували ними, так як того мені діставалося. Але ж, господи, міст Скарлет, на мене зроду ніхто не знімав ботога. Ви ж знаєте, містер Джерелл нікому б не дозволив ударити такого негра, як я коли за мене так дорого заплачено. Я казав їм, як добре ставилась міс Елен до негрів, як вона цілий тиждень сиділа біля мене, коли я мав запалені легень, а вони не вірили. І так я, міс Скарлет, скучив за міс Елени за тарою, що вже більш не міг витримати, і одного вечора покинув їх і побрався у рідні сторони. І в товарних вагонах доїхав аж до Ланти. А як ви купите мені квиток до тари, я буду тільки радий, що доберусь додому. І буду радий знов побачити міс Елене і місця Джералда. Вистачить мені цієї свободи. Я хочу, щоб мене годували, як треба, і кожен день і казала мені, що робить і що не робить, і гляділи, коли я хворий. Що, як я знову схоплю запалення легень? Хіба та пані Янки стала б наглядіть? Ні, мем, вона може звертатись до мене, місто Огара, а от глядіти мене вона не буде. А міс Елен, вона глядітиме мене, як я занедужаю. Але що з вами, міс Скарлетт? Тато й мама, бо й померли, Семе. Померли. Нащо ну, ви так жартуєте, мій Скарлет? Не треба так зі мною. Я не жартую, це правда. Мама померла, коли шерманові солдати прийшли до тари, а тато, він помер ось у червні місяці. Ой, не плач, Семе, будь ласка, не треба. Якщо ти заплачеш, я теж почну плакати. Не треба, Семе, я просто не витримаю. Облишмо це. Я тобі розповім про це. Якось іншим разом. У Тарі живе тепер міс Юлін. Вона вийшла заміж. Чоловік у неї дуже гарний, містер Вілл Бентін, А місь Керін вона Скарлет примовкла, Та їй у не пояснити цьому заплаканому велетневі, що таке монастир. Вона тепер оселилася в Частані. А от Порк і Пріссі в Тарі. Та годі вже, Семе, висякай носа. То ти справді хочеш добратися додому? Так, мем, тільки там може не так буде, як нема міс Елен і... Семе, а можете залишився б в Атланті і пішов на роботу до мене? Мені якраз треба кучера, до зарізу треба, бо тут скрізь так багато лихих людей розвелося. Це правда, мем, кучера вам так і треба. Я от і сам хотів вам сказати, що не годиться, леді так їздить, міс Скарлет. Ви гадки не маєте, які негри недобрі тепер зробилися, а особливо ті, що тут у наметищі. Вам самим так небезпечно. Я тут лише два дні, а я вже чув, що вони про вас кажуть. А вчора, як ви проїжджали, і ті чорні чортячки виріщали на вас, я розпізнав, що то ви. Тільки ви надто швидко їхали, і я не здужав за вам підбігти. Але тим поганкам я таки добре полотав боки. А тож ви хіба не бачите, що сьогодні ані одної з них нема? Та я це побачила і дуже тобі вдячна, Семе. Ну то як, погодишся бути в мене за кучера? Я дякую, мем, але все-таки мені краще вернутись до тари, міськ Скарлет. Здоровань Сем стояв, потупавшись долі, і пальцем ноги виводив кривуляки в дорожній пилюзі. Щось йому виразно муляло. А то ж чому? Я добре тобі платитиму? Ти повинен лишитися в мене. Його широке чорне обличчя простакувате і безпосереднє, як у дитини, Обернулася до неї, і вона побачила в ньому страх. Він присунувся ближче, нахилився над бричкою і прошепотів. «Ні, Скарлет, мені третій з ланти. Як я доберусь до тари, там мене вже не знайдуть. Я... я вбив людину. Негра? Німем, білого. Солдата Янки. І мене вже розшукують. Ось чого я тут, у наметищі. А як це тебе вийшло?» Та він п'яний був і сказав щось таке, що я не міг стерпіти. Ну, я й згріб його за горло. Я не думав вбивати, міст Скарлет, але ж руки в мене страх як дужі. І не встиг я і стямитися, він уже не живий. І я так злякався, що не знав, куди йдітись. Тож я втік сюди переховатись. А як учора побачив вас, то й сказав собі, Господи, мстиє це ж міст Скарлет, вона й подбає про мене, вона не дозволить Янки схопити мене, вона відійшла мене назад до тари. «То ти кажеш, тебе розшукують? Вони знають, що це ти зробив? А то ж, Мем, я ж такий здоровий, що ні з ким мене не сплутаєш. Мабуть, більшого за мене негра нема на всю ланту. Вчора вони вже приходили сюди шукати, але одна чорна дівчина переховала мене в хатині Гену Лісі, поки вони не забралися». Скарлет хвилину сиділа, звівши брови. Що Сем убив людину, це не викликало в її душі ні тривоги, ні жалю. А ось, що він не може піти до неї за кучера, це було прикро. Такий здорувань був би їй не з гіршим охоронцем, ніж Арчі. Але що ж, доведеться переправити його до тари. Не можна допустити, щоб він потрапив до рук ластям. Занадто дорогий він негр, таких не можна на шибеницю. Він же був найкращий в тарі наглядач. Скарлет і на думку не спадало, що Сем уже вільний. Він і досі належав їй так само, як і Порк, і мамка, і Пітер – і куховарка, і присі. Він і досі був одним з родини. Отож і мав право, щоб ним опікувались. «Сьогодні ж ввечері відправлю тебе до Тари», – нарешті озвалась вона. «А зараз, Семе, я ще маю трохи проїхати далі дорогою, але до смерку я вернусь». «Так от ти дождись мене, коли я вертатимусь. Нікому не кажи, куди їдеш. А як маєш капелюха, то прикрий ним лице. Нема мав мене капелюха. То ось на чвертак. Купи собі капелюха, в котрогось не грає, чекай на мене тут Гаразд, мем. Обличчя його проясніло. Це ж така полегкість, коли маєш когось, хто каже тобі, що робити. Скарлет у задумі рушила з місця. Вілл безперечно зрадіє появі доброго робітника в тарі. Спорка, як не було пуття на полі, так видно і не буде. А коли там з'явиться Сем, Порк зможе приїхати до Атланти, де на нього чекає Ділсі, як Скарлет обіцяла йому після смерті Джералда. Коли вона приїхала на Тартак, сонце вже заходило. Так пізно їй ще не доволилось відбувати. Джонні Гелегер стояв у дверях Жерегідної буди, що правила за кухню для робітників Тартака. На колоді біля збитої з обаполу халупи їхнього пристановища на ніч сиділи четверо-п'яти в'язнів, що їх скаржить відрядила на Тартак Джонні. В'язничні роби на них були брудні й смердючі від поту, на ногах за кожним надсадним порухом подзенькували кайдани, і весь вигляд в'язнів свідчив про пригніченість та безнадію. Які ж вони сухоребрі знеможені, – подумала Скарлет, прискіпливо змірявши робітників оком, а ще зовсім недавно, коли вона брала їх з язниці, виглядали цілком пристойно. Вони навіть не підвели погляду на Скарлет, коли вона злазила з брички, тільки Джоні обернувся її бік, не дбала стягуючи капелюха з голови. Коли він вітався до неї, його вузьке засмагло обличчя, було тверде, як кремінь. «Не подобається мені, як вони виглядають», – різко кинула Скарлет. «Не скажеш по них, що здорові. А де п'ятий?» «Каже, ніби хворий лежить в хаті. А що з ним таке?» «Та що, як не лінощі?» «Я піду подивлюсь на нього». «Не робіть цього. Він, мабуть, голяка. Там я і сам його догляну. Завтра він уже буде на роботі». Скарлет завагалася і в цю мить побачила, як один в'язень втомлено підніс голову і з лютою ненавистю бликнув на Джоні, а тоді знов тупився в землю. «Ти що, шмагаєш цих людей?» «Знаєте, місіс Кеннеді, я перепрошую вас, але хто тут за управителя? Ви настановили мене за цей тартак і не казали ним заправляти». «А ще обіцяли, що не будете втручатись. Хіба ви маєте до мене якісь претензії по роботі? Чи ж я не даю вам вдвічі більше лісу, як містер Елсінг давав?» «Так, це правда», – відповіла Скарлет, здригнувшись із ніг до голови, наче у неї мурашки побігли по тілу. В цьому таборі з бридкими хишками з'явилося щось лиховісне, чого не було тут за гю Елсінга. Відлюдність цього місця, його наче відгородженість від світу, холодила душу. Ці в'язні були так далеко від усього, так цілковито були здані на ласку Джоні Гелегера, що як він не надумає шмагати їх, чи взагалі брутально ставитись, воно навряд чи дізнається. В'язні побояться скаржитись їй, знаючи, що коли вона поїде, їм ще дужче перепаде. Люди такі схудлі, ти їх добре годуєш? Бог свідок, я на харчі для них видаю стільки грошей, що вони мали б розпастись, як кабани вгодовані. Того місяця на саме борошно і свинину пішло 30 доларів. Що ти їм даєш на вечерю? Вона підійшла до кухонної буди і зазирнула всередину. гладка мулатка, схилена над державою старою плитою, побачивши скарлет, випросталась і ледь присіла в уклоні. Тоді знов заходилася помішувати в казані, де варився чорний горох. Скарлет знала, що Джоні живе з цією малаткою, але воліла пропускати це повз увагу. Окрім того чорного гороху та кокорудзівного коржа на сковороді, нічого їстівного тут не було. «Оце і все, що ти маєш для цих людей?» «Усе, мем. А до гороху ти не додаєш боковини?» «Ні, мем. То ти вариш його без м'яса? Але ж голий горох не смачний, він зовсім не поживний. А чому в тебе немає м'яса?» «Містя Джоні, він каже...» Що ні до чого класти боковини. Зараз же заправ горох свининою. Де у тебе лежать харчі? Молотка наполохано крутнула очима в бік маленької комірчини в кутку, і скарли черпнула в розтяж її дверцята. Там вона побачила на підлозі відкритий бариль з кукурудзяним борошном, мішечок пшеничного борошна, фунт кави, трохи цукру, галуновий глек, сорго і дві шинки». Одна шинка, тільки нещодавно закопчена, лежала на полиці. Від неї було відбатовано всього яких два шматочки. Скарли тунистями обернулися до Джоні Гелегара і перехопила його погляд, сповнений холодної злості. А де п'ять мішків білого борошна, що я прислала минулого тижня? І мішок цукру та кави? І ще я прислала п'ять шинок, десять фунтів боковини і бозна скільки бушерів ямсу та ірландської картоплі. Де все це? Ти не міг усього спожити за один тиждень, навіть якби годував їх п'ять разів на день. Ти продав це все. Ось, що ти зробив, злодюго. Продав мої поживні харчі і грошики поклав собі до кишені, а цих людей годуєш сушеним горохом і кукурудзяниками. Не диво, що вони такі ходющі. О, дійди, Вона проскочила повз нього в двері. Гей ти, той, що з краю. Так ти, ходи сюди. В'язень підвівся і незграбно продебуляв до неї. Кайдани його подзенькували, і Скарлет побачила, що голі кісточки у нього на терті заліздям до крові. Коли ви востанні їли шинку? Чоловік мовчки тупився в землю. «Та, кажи бо. Той і далі стояв мовчазний, похнюплений. Нарешті він підвів очі, лагально зиркнув у лице і зновпустив погляд. «Що, боїшся сказати?» Так ото іди до комірчини і візьми з полиці шинку. Ребеко, дай йому ножа. Забери шинку на двір, і там поділитись між собою. А ти, Ребеко, приготуйім трохи коржів та кави. І не шкодуй сорго. Тільки швиденько, щоб я бачила, як ти приготуєш. Але це борошно і кава містера Джонні, його власні, перелякано пробурмотіла Ребека. Містера Джонні де б пак? Шинка, мабуть, теж його власна, роби що тобі велено. Ну, не барись, а ти, Джонні Гелгер, пройди зі мною добрички. Вона перетнула замотлошений двір і сіла в бричку з похмурим задоволенням, спостерігши тим часом, як в'язні накинулись на шинку, пожадливо шматуючи м'ясо і запихаючи до рота. Вони наче боялися, що його ось-ось відберуть у них. «Ну ти і погань якої пошукати!» – скипіла Скарлет на Джоні, що став біля колеса, збивши капелюха з бузького лоба на потилицю. «Розплатишся зі мною за всі вкрадені харчі. Віднині я буду привозити припаси кожен день, а не замовлятиму раз на місяць. Тоді ти не зможеш мене ошукувати. Але мене вже тут не буде. Ти що, збираєшся кидати роботу? Думують, у Скарлет мало не зірвалося з язика, ну і чеши звідси полотном дорога, однак холодна рука розважливості стримала її. Що вона робитиме, як Джоні забереться геть? Тепер Тартак дає деревини вдвічі більше, ніж за Гью. А ще ж вона якраз дістала велике замовлення, найбільше за весь час. І до того ж не відкладне. Цей ліс будь-що будь треба доправити до Атланти. І якщо Джоні покине роботу, де вона знайде іншого управителя? А і кидаю. Ви настановили мене сюди на повну відповідальність і сказали, що хочете тільки одного. Щоб я давав якомога більше деревини. Ви тоді не казали мені, як тут справлятись, і я не збираюсь тепер про вас оце питати. Як я виробляю тут стільки деревини, вас не стосується. Ви не можете нарікати, що я не виконую угоди. Я даю вам прибутки і відробляю свою платню. Ну і дещо звертого собі маю. А тут ви приходите, стриєте до всього, розпитуєте, підриваєте мій авторитет у цих людей. Як тепер мені вимагати від них роботи? І чим це їм зашкодить, коли котрогось там відшмагаю? Цим ледацюгам ще й не так треба. Що з того, що їх не відгодовують і з ними не панькаються? Ви на нічого кращого і не варті». «Отож, або ви глядітимете свого діла, а я свого, або я сьогодні ж забираю свідси». Його гостре маленьке личко було ще твердіше, ніж будь-коли, і Скарла трохи розгубилася. Як їй бути, коли він сьогодні таки і кине роботу? Не може ж вона сидіти тут цілу ніч і стерегти в'язнів. Це її вагання явно проступало у неї в очах, бо вираз обличчя у Джоні трохи змінився, став не такий уже затятий. А коли він заговорив, у голосі почулися примирливі нотки. Вже пізно, місіс Кеннеді, і вам пора додому. Ми не будемо сваритись через ці дрібні непорозуміння, геш? Скажімо, ви стягнете 10 доларів з моєї платні за наступний місяць. І ми квити. Скарлет мимохідь перевела погляд на гурт бідолах, що захладно пожирали шинку, і подумала про недужого в холодній халупі. Треба таки здихатись Джонні Геллигера. Він злодюга і нелюд. Хто й зна, як він поводиться з в'язнями, коли її нема близько. Хоча все-таки він спритник, а вона, бог свідок, якраз такого і потребує. Ні, не можна зараз його вигнати. Він же робить для неї гроші. Вона просто має простежити, аби в'язні діставали з харчів усе, що належиться. «Я вирахую з свої платні 20 доларів», – заявила вона. «А вранці приїду і ми ще про це поговоримо». Скарлет підібрала вішки, але вона знала, що ні завтра, ні післязавтра ніяких подальших розмов про це не буде. Вона знала, що на цьому питання вичерпалось, і знала, що й Джонні це знає. Скарлет їхала путівцем, що виводив на декейтерську дорогу, і в душі у неї сумління боролася з жагою грошей. Вона розуміла, що не годиться віддавати людське життя на поталу цьому коротунові недолюдку. І якщо він доведе когось із них до смерті, провина рівною мірою впаде й на неї, бо ж вона тримала його й тоді, коли дізналась, який він жорстокий. Але, з другого боку, з другого боку, і злочинцями нема чого людям робитися. І якщо вони переступили закон і на цьому попалися, то так їм і іми треба. Це почасто знімало тягар за її сумління, хоч поки вона їхала дорогою, понурі виснажені обличчя в'язнів знов і знов поставали у неї перед очима. «А, подумай про них опісля», – вирішила вона, і, заславши цю думку в глухий закуток своєї пам'яті, захряснула за нею двері. Сонце вже зайшло, і ліс навколо почала огортати пітьма, коли скарлет доїхала до закруту дороги над наметищем. З настанням сутінок відчутно постуденіло, а у темній лісовій гущині розгулявся холодний вітер, і було чути, як потріскує голе гілляй, що сухе листя. Вона ніколи не бувала такої пізньої пори сама за містом, і її доймала тривога, хотілося швидше понятись вдома. Оскільки здорування Сема ніде не було видно, Скарлет зупинила бричку і занепокойно подумала, чому його нема, чи не схопили його янки. Аж це почулася чиясь хода на стежці від неметища, і Скарлет полегшено зітхнула. Ну, вона вже вибачтає Сема, що змусив її чекати. Але з-за повороту з'явився зовсім не Сем. З'явилися двоє. Обшарпаний до готелеси білий і приземкуватий негер з плечима і грудьми, як угорили. Скарлет... Блискавично упоріщила віжками коня і вихопила пістолет. Кінь був рушив трюхцем та враз настрахано сахнувся в бік, коли Білий скинув угору руку. «Чи не маєте четвертака, пані?» – озвався Білий. «Я страшно голодний». «Геть дороги!» – кинула Скарлет по змозі твердішим голосом. «Нема мене грошей!» «Но!» Раптовим швидким рухом Білий схопив коня за вуздечку. «Стягуй її!» – гукнув він Негрові. Гроші в ней, мабуть, за пазухою. Те, що сталося далі, здалося скарлет кошмарним сном. Так швидко все діялося. Вона піднесла руку з пістолетом, але інстинкт стримав її від пострілу в білого, бо ж можна було ненароком поцілити коня. Та коли добрички підскочив негр з хижим вищером на чорному обличчі, вона пальнула в нього. Влучним був постріл, чи ні вона так і не побачила, але вже замиті їй так стисли руку, аж хряснуло в зап'ястку, пістолет випав з долоні. Негр був уже поруч, так близько, що брудний сморід вдарив її у ніздрі, і почав стягувати її з брички. Вільною рукою вона насамовито боронилась і дряпала йому лице, а він лапою сягнув її до горла, шарпнув корсета і роздер усе трохи не до пояса. І вже чорна рука шамотіла в неї між грудьми, а її пойняли жах і відразу, як ще зроду не було, і вона заверещала не своїм голосом. «Заткай їй пельку, тягни вниз», – гаркнув білий, і чорна долоня мацнула їй по обличчю, затуляючи рота. Вона щасили куснула ту долоню і знову заверещала, і крізь свій вереск почула, як білий лайнувся, і здогадалася, що на темній дорозі з'явився хтось третій. Чорна долоня відпустила її рота, а нападник відскочив геть, рятуючись від здорування Сема. "Їдьте, міс Скарлет!» – гукнув Сем, що щепився з чорним бандюгою, а Скарлет, тремтячи і схрипуючи, вхопила віжки й батіг і огріла ними коня. Кінь рвонувся бігти, і вона відчула, як колеса проїхали по чомусь м'якому й пружному. Це серед дороги лежав білий, що його збив з них Сем. Знетямлена від жаху, вона шмагала й шмагала коня. І той мчав таким чвалом, щоб ричку немилосердно гайдала збоку боку на бік. Хоч яка нажахана, Скарлетт, однак, розчула тупіт ніг іззаду і в'йокнула на коня, ще біг швидше. Якщо цей чорний мавписько знову неї накинеться, вона помре ще до того, як воно її схопить. Ззаду почувся голос. «Мій Скарлетт, стійте!» Не зупиняючи коня, вона, ще тремтячи. Оглянулась і побачила, як за нею по дорозі біжить дарувань Сем, розмірно орудуючи довгими ногами, наче поршнями. Коли Сем надбіг, вона натягнула вішки, і він гепнувся в бричку тілищем своїм, притиснувши її на крайчик сидіння. Патьоки поту і крові спливали у нього по обличчю, коли він, відхекуючись, видушив себе. «Вам нічого не зробили, не скалічили?» Вона не могла навіть відповісти, але, помітивши, як він зиркнув у її бік і зразу одвів погляд, збагнула, що це ж у неї все роздерто аж до пояса і видно голі груди й корсет. Тремтячою рукою вона стягла до купи кінці розірваної блузки і, схиливши голову, зайшлась риданням. «Дайте на їх мені», – сказав Сем, беручи в неї з рук віжки. «Но, гайда конячко!» Св'охнув батіг і переляканий кінь рванув шаленим клусом, ризикуючи, що мить звалити бричку в канаву. Маю надію, я не вбив цього чорного бабуїна, Але приглядатись не було коли, мовив він відсапуючись. Та як він вам щось заподіяв, мій Скарлет, я вернусь і доб'ю його. Ні, ні, швидше їдьмо!» – тільки і схлипнула Скарлет. Коли того вечора Френк відіслав її з тітонькою Туб і дітьми до Мелані, а сам кудись поїхав верхи із Ешлі, Скарлет насилу стримала себе від обурення і образи. Та як він міг саме сьогодні вибиратись на якісь там політичні сходини? Теж мені політичні сходини. І саме той вечір, коли на неї напали, коли з нею бозна, що могло статись. Який же він не чули, який себе любний. Та й взагалі, він усе це сприйняв непрощено, спокійно. Мовчки собі дивився, як Сем вносив її заплакану в дім, яка в неї була розпанахана до пояса сукня. І навіть жодного разу не смикнув себе за бороду, поки вона з плачем розповідала про свою пригоду. Він тільки і того, що запитав лагідно, «Любчику, тобі не заподіяли шкоду? Чи лише налякали?» Гнів і сльози не давали їй змоги говорити, тож за неї відповів Сем, що вона просто злякалась. Як я підбіг, вони тільки встигли сукню її роздерти. «Ти добрий хлопець, Семе, і я не забуду того, що ти врятував міс Скарлет. Коли я щось можу для тебе зробити?» «Так, сер, ви можете. Відійшліть мене до тари. Так швидко, як тільки мога. За мною боянки полюють». Френкі цю заяву вислухав спокійно і не став нічого розпитувати. Вигляд у нього був такий самісінький, як і тієї ночі, коли в двері до них постукав Тоні. Так, наче це була суто чоловіча справа, яку треба залагоджувати без зайвих слів та емоцій» то йди сідай в бричку, і я скажу Пітерові, щоб довіз тебе до Рафендреді, там де ніч перебудеш у лісі, а вранці сядеш на поїзд до Джонсборо. Так буде безпечніше. А ти, Любчику, перестань плакати. Все вже минулося, нічого небезпечного з тобою не сталося. Мій ступ, ви не могли б дати мені нюхальної солі? Ти ж, мамко, принеси місь Скарлет керешок вина. Скарлет не витримала і знову дарилась сльози, цього разу забурення. Їй хотілося чути слова втіхи, прокляття, погрози помститись. Вона навіть згодна була, щоб Френк насварив її, сказав, що саме про це він і попереджав її. Та будь-що краще, аніж ця його невразливість, вдавання ніби небезпека, яка їй загрожувала, то пуста дрібничка. Звичайно, він був лагідний, знаєдбайливий, але все-таки тримався якось відчужено, наче мав поважніший клопіт в голові. А цим поважнішим клопотом, як виявилося, були всього-навсього якісь там поетичні сходини. Вона ледве вухом своїм повірила, коли Френк сказав їй перевдягтись в іншу сукню, бо він одведе її на вечір до Мелані. Він мусив би зрозуміти, що після такого тяжкого випробування вона не має ніякої охоти сидіти весь вечір у Мелані. Перевтомлена з напруженими до краю нервами, вона хоче тільки лягти в ліжко, вкритися ковдрою, відігрітись, приклавши гарячу цеглину до підошв, випити гарячого пуншу, щоб отямитись від пережитих страхів. Якби він справді любив свою жінку, ніщо не присилувало б його кинути її у цей вечір. Френк повинен був би лишитися вдома, тримати її за руку і без кінця повторювати, що він не пережив би, якби з нею щось сталося. Хай на він вернеться додому і вони зостануться вдвох, вона йому все це і викладе. У віталенці Мелані було так само мило, як і завжди, тими вечорами, коли Френк та Ешлі вибирались кудись, а жінки сходилися разом і шили. В каміні палах котів вогонь, і кімната була тепла й затишна. Лампа на столі кидала спокійне жовте світло на чотири гладенько зачесані голови, схилені над шитвом. Чотири сукні з скромними складками спадали додолу. Восьмеро маленьких ніжок граційно стояли на низеньких ослінчиках. З відчинених дверей долинало розмірене дихання Вейда, Елли і Бо. Біля каміна спиною до вогню сидів на стільці Арчі з тютюном за щукою і щось старанно вирізав з оцубка дерева. Цей нечупарний кучматий стариган ган і ошатних вишуканих дам становили такий разючий контраст, як будто поряд з чотирма кішечками вмостився насторожі злючий пес. Мелані своїм лагідним голосом, в якому пробивалось обурення, Викладала нескінченну історію про черговий вибрик дам-арфісток. Не знайшовши порозуміння з чоловічим хором щодо програми майбутнього виступу, вони діждалися сьогодні в день Мелені і заявили про намір взагалі вийти з музичного гуртка. Мелені мусила докласти чимало свого дипломатичного хисту, поки переконала їх утриматись від такого кроку. «Скарлетт, украй виснажена, ледь-ледь не вигукнула. Та хай їм чорт, цим дамам-арфісткам!» Їй кортіло поділитися своїми власними страхами і переживаннями. Її поривало розповісти в усіх подробицях, щоб, вихлюпнувши на них свій страх, самі від нього звільнитися. Хотілося похвалитись, як мужньо вона побилася і тим самим переконати себе, що так і справді було. Але щоразу, коли вона починала про це говорити, Мелані спритно переводила розмову в інше, безпечніше річище. Скарли це дратувало просто нестерпно, всі вони такі самі поганючі, як і Френк. Як вони можуть лишатись такими спокійними і незворушними, коли вона ледве уникла страшної долі? Та хоча б з елементарної чемності дали їй змогу виповісти те, що тяжіло в неї на душі. Передвечірня пригода вибила її з колії куди більшою мірою, ніж вона хотіла це визнати навіть сама перед собою. Кожен раз, як в її пам'яті зринало зловісне чорне обличчя, втуплене в неї з присміркового лісу, її починало бити дрібним дрожем. Коли вона думала про ту чорну долоню на своїх персах і уявляла, що сталося б, якби не нагодився здорувань Сем, то ще нижче нахиляла голову і аж заплющувала очі. І чим довше мовчки сиділа в цій сповненій супокою кімнаті, силкоючись шити і слухатися в голос Мелані, тим більше напружувались у неї нерви. Здавалося, ось-ось вони луснуть з тоненьким дзенькотом, як натягнена струна у банджо. Її дратувало чиркання ножа в руках Арчі, і вона докірливо глянула на нього. Раптом їй стало дивно, чого він взагалі сидить тут з цим своїм шматком дерева. Звичайно, в ті вечори, коли на нього покладався обов'язок охоронця, Горонця, він собі простягався на канапі і засинав, хропучи так відчайдушно, що довга його борода при кожному віддиху смикалась вгору. Ще дивніше було, що ні Мелані ні Індія, навіть натякнули йому, аби постелив на підлозі газету і не розтрушував на всі боки стружку. Він уже встиг добряче насмітити на килимку перед каміном, а вони начебто нічого не помічали. Саме ту хвилину, як Скарлет дивилась на Арчі, він наразу обернувся до вогню і з такою силою сплюнув тютюнову жуйку, аж Індія, Мелані і Туп підскочили, наче від вибуху снаряду. «І конче треба так гучно плювати!» Скрикнула Індія голосом, що мало не зірвався з обурення. Скарлетт здивовано перевела на неї очі. Вона ж завжди вміла тримати себе в руках. Арчі незворушно витримав погляд Індії. «Значить, треба!» – холодно відказав він і знову сплюнув. Мелані глянула на Індію ледь нахмурено. «Я завжди була така рада, що мій любий татусь не жував тютюну. Почала туп, і Мелані, спохмурнівши трохи більше, Озвалась до старої такими словами, яких скарлет ніколи від неї не чула. «Оближте, бо, тітонько, це зовсім не тактовно!» «Ти диви!» Туб опустила своє шитво на коліно і ображено скривила рота. «Не розумію, яка це вас усіх муха сьогодні вкусила? Ви з Індією такі нервові, такі дражливі, ще не знати!» Ніхто не відповів їй. Мелані навіть не вибачилась за різкий тон, а просто заходилася завзято орудувати голкою. «Стібки в тебе на цілий палець виходять!» Явно задоволено ознаймила туп. «Все це доведеться відпорювати». «Та що таке це з вами поробилося?» Але Мелані й на ці слова не озвалася. «А й справді, що з ними таке сьогодні?» – запитала себе Скарлет. «Чи вона чогось недогледіла, перейнята власними страхами?» «Бо ж так і так, незважаючи на всі спроби Мелані, щоб цей вечір був схожим на півста інших, проведених разом, сьогодні щось було не те, відчувалася певна знервованість, яку важко було пояснити лише тривогою і переживаннями через сьогоднішню пригоду з нею. Скарлет нишком зміряла очима жінок у вітальні і перехопила на собі погляд Індії. Від цього пронизливого погляду, холоднішого за ненависть і дошкульнішого за зневагу, їй зробилося якось не по собі. «Не наче я винна в тому, що сталося», – обурено подумала Скарлетт. Індія перевела погляд на Арчі, і в її очах уже було не роздратування, а прихована стривоженість. Але він не помітив цього погляду, бо в цю хвилину дивився на Скарлет, так само холодно і нещадно, як тільки дивилась на неї Індія. Понура тиша залягла у вітальні, оскільки Мелані вже не намагалася підтримувати розмову, і в цій тиші Скарлет почула, як на дворі набирає сили вітер, і раптом вечір зробився незатишним, якщо ніколи не бував. Тепер вона почала відчувати, яке напруження зависло в повітрі і подумала собі, що може весь час так було. Тільки вона, заклопотана своїм, просто не завважувала нічого. На обличчі Варчі застигло насторожене чекання, а його вуха, зарослі пучками волосся, здавалося нашорошились, як у рисі. Мелані Індію, хоч як вони силкувалися не показувати цього, Проймав неспокій, змушуючи їх підводити голову від шитва щоразу, коли з вулиці долинав стукіт копит, або порипувало голевіття дерев під вітром, або знімався шурхід сухого листя, що падало на землю. При кожному потріску поліну коменку, вони здригалися, не мовчули чиюсь скрадливу ходу. Щось було негаразд, але що саме, Скарлет не знала. Щось таке насувалося, тільки їй було невідомо що. З пухкенького невинного личка тітонький туб, яка сиділа, відкопиливши губи, видно було, що і стара нічого не знає. А от Арчі, Мелані і Індія ці знали. Скарле здавалося, що навколишній тиші вона просто чує, як вихряться думки в голові у Мелані і Індії, мов ті білки в клітці. Вони знали щось, чекали на щось і тільки намагалися вдавати, ніби все йде своїм звичайним ладом. І їхня внутрішня стривоженість пердилася Скарлет, через що вона стала ще збудженішою. Незграбно працюючи голкою, Скарлет вколола собі великого пальця і стиха скрикнула з болю і досади, від чого всі здригнулись, а вона натисла на палець, поки не набігла яскрава краплина крові. «Я занадто знервована, і мені сьогодні не шиття, заявила вона, кидаючи своє шитво на підлогу. «В мене такі напружені нерви, що я ладна закричати. Я хочу додому лягти в ліжко. Франк знав це і мав би нікуди не йти». Він усе торочить і торочить, що треба захищати жінок від негрів та сакояжників, а тільки дійшлось до того, щоб захистити власну жінку, де він? Може, сидить вдома і доглядає мене? Ні. Він собі валандеється з іншими, такими самими, як він, що тільки і знають язиками плескати, а як до діла. Її бурений погляд зупинився на обличчі Індії, і вона урвала мову. Індія надсадно дихала, і блідаві її очі безвій, обдавали скарлет крижаним холодом. Якщо це тобі, Індія, не дуже важко, – ущіпливо мовила Скарлет, – то, може, ти поясниш мені, чому весь вечір так невідривно дивишся на мене? Чому не обличчя позеленіло, чи що? А я й поясню. Це мені ані трохи не важко, – відповіла Індія, зблиснувши очима. Мені неприємно бачити, що ти зовсім не цінуєш такої гарної людини, як містер Кеннеді, тоді як він, коли хочеш знати. Індія! Остережливо вигукнула Мелані, стискаючи в руках шитво. Я, здається, краще знаю свого чоловіка, ніж ти, відказала Скарлет, зразу відбадьорившись при надії на сварку, першу відкриту сварку з Індією. Знервованість її де й поділась. Мелані промовисто стоглянула на Індію і та нехотя стулила губи, але за мить заговорила знову, з холодною ненавистю в голосі. Мене аж нудить від цих твоїх балачок про Карлотогаро, що тебе треба захищати. Ніч його захисту тобі не треба. Якби ти його потребувала, то не виставлялася б так усі ці місяці, не роз'їжджала по всьому місту і не хизувалася перед чужими чоловіками, напрошуючись на захоплені вигуки. Ти заслужила те, що з тобою сьогодні сталося, а як по правді, то ще й мало тобі перепало. Та замовкни, Індія, вигукнула Мелані. Ні, нехай говорить. – скрикнула Скарлет. – Мені це навіть цікаво. Я давно знаю, що вона мене ненавидить, тільки з неї надто велика лицемірка, щоб у цьому зізнатись. А сама, якби мала певність, що цим когось привабить, розгулювала вулицями гола від ранку до ночі. Індія зірвалася на ноги, пласке її тіло аж тіпилося від завданої образи. – Я і справді тебе ненавиджу, – сказала вона, чітко вимовляючи слова, хоч голос її тремтів. Але не тому я мовчала, що лицемірила. Ти цього не спроможна збагнути, бо тобі чужа елементарна пристойність і вихованість. Це тому, що як ми всі не триматимемося разом, не протлумимо свою дрібну неприязнь, нам не вистояти проти Янки, але ти ти все зробила, щоб принизити гідність чесних людей, ти стала працювати і осоромила цим свого порядного чоловіка, давши привіт Янки та всяким покидькам глузувати з нас, мовляв, де та наша шляхетність. Янки ж не знають, що ти не з нашого кола і нікого до нього не належала. Їм не вистачає глузду зрозуміти, що в тобі і не було ніякої шляхетності. І коли ти роз'їжджаєш по лісах, наражаючи себе на небезпеку, то тим самим під чорних і білих голодранців нападати на всіх добропорядних жінок у місті. І це ж через тебе ризикують життям наші чоловіки, бо вони мусять. Боже мій, Індія!» – вигукнула Мелані. І Скарлет, хоч і яка вона була розпалена гнівом, вразило, що та в згадала Бога. «Замовкни, вона ж не знає і…» – «Замовкни», – Ти дала слово. «Ой, дівчата!» – розгублено озвалася тремтячими губами місці Дебятуб. «Чого я не знаю?» Скарлет у нестямі схопилась на ноги і стала перед Індією, яка аж пащила ненавистю, та Мелані, яка благально дивилась на свою зовицю. «Ну і квочки!» Раптом зневажливо кинув Арчі. І не встиг ніхто дорікнути йому, як його сивовата голова шарпнулася вгору, і він умить скочив на ноги. «Хтось іде? Це не містер Вілкс. Ану цитьте!» Голос його прозвучав по-чоловічому владно, і жінки тут так і промовкли розлюченість їхня в одну мить спала, коли Арчі прошкутульгав до дверей. Хто там? спитав він ще до того, як прибувець постукав у двері. Капітан Батлер, відчиніть. Мелані так прутко майнуло через вітальню, що криноліни її звійнулися вгору і відкрили панталони до колін, а Арчі не встиг і за ручку дверей взятись, як вона вже шарпнула їх навстіж. На порозі став Фред Батлер. Чорний капелюх з обвислими крисами був низько насунутий на очі, полами його пелерини лопотів ручки вітер. Цим разом він уперше забув про добрі манери, бо капелюха не скинув і не привітався. Він дивився тільки на Мелані і без ніяких вступних слів запитав. «Де вони?» – кажіть Хутко. «Це питання життя й смерті». Скарлет і Туб, наполохані й розгублені, в подиві глянули одна на одну, а Індія, кощава стара кицька, метнулася до дверей і стала обікмелені. «Нічого йому не кажи!» Запально вигукнула вона. Він вивідач, пристібай. Ред не сподобав їй навіть поглядом. Швидко, місіс Вілкс, може, ще не пізно. Мелані стояла, мов скам'янівшись зі страху, і тільки дивилась йому в обличчя. Що, в біса? почала скарлет. Сторіть, рота, коротко кинув їй Арчі. І ви теж, міс Меллі, геть відси чортів пристібаю. Ні, Арчі, ні. Скрикнула Мелані і поклала тремтячу руку Реттові на плече, мов би захищаючи його перед Арчі. «Що сталося? Звідки? Звідки ви знаєте?» На смуглявому обличчі Рета нетерплячка змагалася з чемністю. «Боже, милий місіс Вілкс та їх підозрюють від самого початку, тільки вони досить мудро трималися до сьогоднішнього вечора. Звідки я знаю? Я сьогодні грав покер з двома п'яними капітанами Янки, і вони вибавкали». Янки знають, що цю ніч буде колотнеча, і вже наготувалися. Ці дурні самі вскочили в пастку. На мить здалося, що Мелані хитнулась, як від важкого удару, але Ред вчасно підхопив її під пахви і не дав упасти. «Не кажи йому нічого, він хоче винюхати в тебе», – закричала Індія, бликаючи очима на Реда. «Чи ж він не казав, що був сьогодні з офіцерами Янки?» Та Ред цим разом не глянув на неї. Очі його були невідривно втоплені, побіліли обличчя Мелані. «Скажіть мені, куди вони поїхали? У них є певне місце, де вони сходяться?» Попри свій страх і розгубленість, Скарлет встигла помітити, що ніколи ще не бачила в Рета такого непроникного обличчя, як зараз. Але Мелані явно угледіла в ньому щось інше, щось таке, що викликала довіру. Вона вивільнилася від руки, яка її підтримувала, і спокійно сказала, хоч голос її і тремтів. Над декітерською дорогою неподалік на Метища вони сходяться в погребі на колишній салівинові плантації, отій, що напівзгоріла. Дякую, я поспішу. Коли Янки сюди прийдуть, ви нічого не знаєте. Ту ж мить, чорну його палерину, погинула ніч, він зник так блискавично, наче й не був тут. Тільки гравій зашурхотів та шалено зацокотіли копита, коли кінь рвонув у чвал. Сюди Янки йдуть. Скрикнула туп, і дібні її ніжки підкосились, а тіло безвладно простяглося на канапі. Вона була занадто вражена страхом, щоб навіть заплакати. «Та що тут коїться? Що він мав на увазі? Якщо ти мені не скажеш, я з божеволію!» Скарлетською поламела за плечі, і та кривучко шарпнула, наче хотіла витрусити з неї відповідь. «Що він мав на увазі? А те, що з твоєї вини, можливо, вже загинули Ешлі і містер Кеннеді!» В голосі Індії разом з нотками смертельного страху звучала і зловтіха. «Перестань шарпати, Меллі, вона й так ледь жива!» «Та ні, зі мною все добре!» – прошепотіла Мелані, хапаючись за спинку стільця. «Боже мій, боже мій, нічого я не розумію! Ешлі загинув? Та скажіть же мені ради Бога!» Скрипучий, як і ржаві, завіси на дверях, голос Арчі урвав від кан'я Скарлет. «Сідайте!» – наказав він, – «і візьміть до рук шитво! Шити, наче нічого не сталося!» «Ці може, пасуть цей дім ще зо дня!» «Кажу, сідайте і шийте!» Тремтячі з переляку жінки скорилися, навіть тупу взяла за слаблими руками шкарпетку, а очі її широко розплющені, як у на дитини. Запитливо перебігали з обличчя на обличчя. «Де Ешлі? Що з ним таке, Меллі?» – скрикнула Скарлет. «А де твій чоловік? Це тебе не цікавить?» Блідаві очі Індії злостиво побликували, а руки жмакали і розпростували подертого рушника, який вона збиралась лагодити. «Індія, я тебе прошу!» Мелані спромоглась нарешті на мову, однак її побіліли тремтяче обличчя і зболені очі виказували, як тяжко це їй далося. «Скарлет, нам певно слід було тобі сказати, але ти так багато пережила сьогодні, що ми, що Френк думав, і ти завжди була така опереджена проти клану. «Клану?» Скарль повторила це слово, ніби вперше почула його і не розуміла, що воно значить. А тоді аж скрикнула. «Клан! Але ж Ешлі не в клані, і Френк не може там бути, він же обіцяв мені!» «Звісно, і містер Кеннеді в Куклукс-клані, і Ешлі, і всі чоловіки, яких ми знаємо, вигукнула Індія. В них ж є чоловіча гордість, чи не так? Вони білі і південці». А ти пишатися мав своїм чоловіком, а не змушувати його крадькома вибиратись, наче він чинить щось ниці, і. І ви всі це знали, а я ні. Ми боялись це ви будете без рівноваги, знічено сказала Мелані. Так от куди вони їздять, коли кажуть, що в них політичні сходини, та він же обіцяв мені? А тепер прийдуть Янки, заберуть мої тартаки і крамницю і посадять його в тюрму. Але ж на що таке натякав Ред Батлер? Індія вкрай налякано перезирнулася з Мелані. Скарлет зірвалася з місця, жбурнувши геть шитво. «Якщо ви не скажете мені, я поїду в місто і сама дізнаюся, я перепитаю всіх до одного і таки дізнаюсь». «Сідайте», – кинув їй Арчі, наче припнувши до місця єдиним своїм оком. «Я вам скажу». Сьогодні вигасали, де не треба, і на своє лихо вскочили в халепу. Тож тепер містер Вілкс і містер Кеннеді і інші чоловіки вибралися вбити цього негра й білого, як їх знайдуть, і зрівняти з землею все на метище. І коли цей пристібай сказав правду, янки пронюхали щось, чи то запідозрили, і послали солдатів туди в засідку, і наші вскочили в пастку. А коли цей бавлер сказав неправду, і він шпигун, і помчав – щоб виказати їх Янки, наші, однак, загинуть. Та коли він їх викаже, я його вб'ю, нехай це буде, може, останній вчинок в житті. А як вони й не загинуть, то, однак, муситимуть драпанути до Техасу, зачаїтися там, і, може, по віку же сюди не вернутися. І все через вас, ваші руки в їхній крові». Замість страху на обличчі Мелані проступив гнів, коли вона побачила, що Скарет почала усвідомлювати, в чому справа, і що її проймає жах. Вона підвелась, і поклала руку Скарлет на плече. «Ще слово, і ви покинете цей дім, Арчі!» – суворо сказала вона. «Скарлет у цьому невинна. Вона просто робила, робила те, що вважала за потрібне. І наші чоловіки теж роблять те, що вважають за потрібне. Всі люди повинні робити те, що їм треба робити. Ми не всі думаємо однаково, і не всі чинимо однаково, тож не годиться міряти інших своєю міркою». І як можете ви обоє, ви і Індія, казати такі жорстокі слова, коли її чоловік, та і мій, можливо, цссс, урвав її Арчі. Сядьте, мем, кінський тупіт. Мелані сіла на стільця, взяла сорочку Ешлі і, понуривши голову, почала механічно відривати мережевні оборки і змотувати в клубок. Копити цокотіли вже виразніше. Верхівці наближалися до будинку, побрязкували вудила, порипувала шкіра, звучали людські голоси. Коли цокіт копит завмер біля східців, чийсь голос, заглушивши інші, дав команду і стало чути, як хтось затупотів круг будинку дотильного ганку. Тим, хто сидів у вітальні, здавалося, що тисячі ворожих очей дивляться на них крізь незашторене фасадне вікно, і вони, завмираючи від страху, посхиляли голови і заходилися орудувати голками. У скарлет серце калатало в грудях. «Я вбила Ешлі! Я його вбила!» І в цю нестямну хвилину вона навіть не подумала, що і Френка вона, можливо, теж вбила. У неї тільки один образ був перед очима – Ешлі. Як він лежить біля ніг кіннотників Янки, його білява голова вся в крові. Коли пролунав різкий, нетерплячий стуки до двері, вона підвела погляд на Мелані й побачила, як на її маленькому напруженому обличчі з'явився новий вираз. Не проникний, як оце щойно урета Батлера був. Такий незворушний вираз має гравець у покер, коли блефує лише з двома картами на руках. «Арчі, відчиніть двері!» – тихо сказала вона. Застромивши ножа за халяву і напіввитягши пістолета з-за поясу, Арчі прошкоди до дверей і розчахнув їх. Туп легенько писнула, як мишка у капкані, коли побачила в дверях капітана Янки і загін солдатів у синій уніформі. Але всі інші мовчали. У скарви трохи відлягло від серця. Офіцер виявився її знайомим. Це був капітан Том Джеффері, один з ретових приятелів. Він купив у неї деревини на будинок. Вона знала, що він джентльмен, тож може і не забере їх до в'язниці. Офіцер зразу ж опізнав, її, скинувши капелюха, дещо зніяковіло ніяковіло вклонився. «Добрий вечір, місіс Кеннеді. А котра з вас, дама місіс Вілкс?» «Я місіс Вілкс», – відповіла підводячись Мелані. «Попри свій невисокий зріст, вона аж сяяла гідністю. А чим викликано цей ваш наїзд? Очі капітанові швиденько оббігли всю кімнату, на мить затримуючись на кожному обличчі. Оглянули так само швидко стіл та вішак для капелюхів, чи нема там слідів чоловічої присутності. «Я хотів би переговорити з містером Вілксом і містером Кеннеді, коли ваша ласка». «Їх тут немає», – відповіла Мелані з холодком у звичайному такому лагідному голосі. «Ви певні в цьому?» «Можете не сумніватись в словах місіс Вілкс», – озвався Арчі, наїжджуючись бородою. Перепрошую, місіс Вілкс, я нічого такого не мав на думці. Якщо ви дасте мені слово, я не робитиму трусу в будинку. Даю вам слово. Але можете і робити трус, коли хочете. Вони на зборах у крамниці містера Кеннеді. Там їх нема. Ніяких там зборів сьогодні не було, похмуро сказав капітан. Ми почекаємо на дворі, поки вони повернуться. Він злегка вклонився і вийшов, причинивши за собою двері. В домі почули слова команди, приглушені вітром. «Оточити будинок, по одному стати біля кожного вікна та дверей». Потім долину втупить ніг. Скарлет зригнулася зі страху, тьмяно розрізнивши за вікнами бородаті обличчя, втуплені у жінок. Мелані знову сіла на стільця і рукою, яка ані трохи не тремтіла, дістала зі столу книжку. Це був пошарпаний примірник знедолених. Роману, яким захоплювались у війську конфедерації. Солдати-залюбки читали цей роман при табірних багаттях і не без похмурої втіхи його поміж себе на знедолених генерала Лі. Мелані розгорнула книжку посередині і почала читати виразним рівним голосом. «Шийте!» – скрипучим пошептом скомандував Арчі. І три жінки, яким додав бадьорості спокійний голос Мелані, знов посхиляли голову і взялися за шиття. Чи довго читала Мелані під поглядом втуплених у неї очей, скарлети гадки не мала, але здавалося, що не одну годину. Сама вона не чула з того читання жодного слова. Тепер вона вже думала і про Френка, а не тільки про Ешлі. Так ось чому він був сьогодні, такий підкреслено зворушний. А він же обіцяв їй, що нічого спільного не матиме з куклук з кланом. Оце такого лиха вона й боялася. Цілий рік роботи зійде на пси, стільки змагань, стільки страхів і зусиль, і в дощ, і в холод, і все марно. І хто б подумав, що цей старий плохун Френк злигається за чайдухами з клану. А зараз він уже, можливо, і не живий. А коли живий, і його загребуть янки, то повісять. І Ешлі також. Її нігті так глибоко вп'ялися в долоні, що аж проступили червоні дужки на шкірі. І як може Мелані спокійно читати, коли Ешлі загрожує шибениця, коли він досі, може, й не живий? Але щось у рівному лагідному голосі, що промовляв про знегоди Жана Вальжана, стримувало її, не дозволяло скочити на ноги і закричати. Їй згадалась та ніч, коли до них з'явився, втікаючи від погоні, Тонні Фонтейн, знеможений, без гроша в кишені. Якби він не добрався до їхнього дому, надістав у них грошей та коня на змінку, його б давно вже повісили. І Френк з Ешлі, якщо їх ще не вбили, зараз в такому становищі, як тоні, ба навіть у ще гіршому. Вони ж не можуть вернутись додому, щоб взяти гроші і одяг, їх неодмінно схоплять, адже до будинку солдати. Та й, мабуть, кожен будинок на цій вулиці обложили янки, тож їм двом і в друзів не одержати допомоги. А може. Зараз вони вже чвалують крізь ніч до Техасу. Але Рет, може, Рет усе таки вчасно до них добувся? Урета завжди при собі гроші. Може, він їм позичить, щоб вони змогли безпечно втекти. Хоча це трохи дивно. Чого це Рет мав би клепотатися безпекою Ешлі? Він же недолюблює його, навіть більше зневажає, тоді чого б він. Але ця загадка так і лишилася нерозгаданою, бо скарлет охопили нові страхи за Ешлі і Френка. Це ж усе я винна, бідкалася вона подумки. Індія і Арчі правду сказали. Це все я винна. Але ж я й не думала, що вони обоє такі дурні, що пристануть до клану. І не припускала, що зі мною щось може статись. Та я й не могла інакше повестись. Меллі правду казала. Люди повинні робити те, що їм треба робити. А мені треба? «Щоб тортаки працювали! Мені потрібні гроші! А ось тепер я, мабуть, усе втрачу. І сама ж буду і винна!» Збігло вже чимало часу. Аж це на раз голос Мелані здригнувся, і вона урвала читання. Обернувшись до вікна, вона втупилася туди, наче не бачила за шибкою ніяких солдатів Янки, що дивились на неї. Інші теж підводили голови і прислухалися. Долинам стук від кінських копит і спів, глухочутний через зачинені вікна і двері, розвіюваний вітром, але все-таки досить виразний. Це була найгидкіша і найненависніша з пісень пісня про шерманових солдатів через Джорджію походом, а співав її Ред Батлер. Ледь він доспівав перші кілька рядків, як до нього прилучилися два інші п'янинські голоси – по-ідіотському вироскливо підспівуючи йому, спотикаючись на словах і недоладно тулячи їх докупи. по підверандою верандою почулись густра команда капітана Джефері і швидка тупотнява. Але ще до того, як скомандував капітан, дами в кімнаті здивовано перезирнулися, бо п'яницькі голоси, що в вкупі з ретом, належали Ешлі та Гю Елсінгові. На стежці перед будинком почалася гучна розмова – Щось рвучко запитував капітан Джефері, пронизливий блазнювато реготав гю, басовито й безтурботно озивався Ред, а Ешлі водно повторював неприродним якимось голосом якого біса, якого біса? Ні, це не Ешлі. гарячково думала Скарлет. Він ніколи не напивається. Та і ред, ред, коли п'яний, стає тихий тихий, він ніколи так не горлає. Мелані підвелася, а за нею підвівся і Арчі поджився різкий капітанів голос цих двох узято під варту. Арчі сягнув рукою до пістолета. Ні, рішуче прошепотіла Мелані. Ні, полиште це на мене. На обличчі у неї був такий самий вираз, що скарлет бачила в тарі того дня, коли Мелані стояла над сходами, дивлячись униз на вбитого янки і стискаючи у кволі руці важезну шаблю, коли під впливом обставин лагідна й боязка істота перетворилася. «На сторожку і люту тигрицю». Вона шарпнула двері навстіж. «Тягніть його сюди, капітане Батлер!» – гукнула Мелані з нотками злості в голосі. «Знову напоїли його до безпам'яті! Тягніть його сюди!» З темної стежини, де гуляв вітер, розвався капітан Джефері. «Перепрошую, місіс Вілкс, але вашого чоловіка і містера Елсинга взято під варту!» «Взято під варту? За те, що упилися?» Якби в Атланті всіх винних у п'ятиці брали під варту, то весь гарнізон Янкі не вилазив би з в'язниці. Ну, тягніть же його сюди, капітане Батлер. Звісно, коли ви самі ще можете переставляти ноги. Голова у Скарлетт була запаморочена, і спершу вона нічого не могла второпати. Було ясно, що Ред і Ешлі зовсім не п'яні, і що Мелані це знає. А проте ця сама Мелані завжди така лагідна і витончена, Кричить, як Мегера, та ще й перед Янки, що вони обоє так набралися, аж ледве з ніг не падають. Почулася коротка, шамотлива пересварка переміж із прокляттями, а тоді чиясь не тверда хода з ходинками. У дверях з'явився Ешлі, блідий як полотно, голова хитається, біляве волосся розкойовджене, на плечах чорна ретова пелерина до колін. З обох боків його підпирали Гю Елсінг і Рет, які самі на силу трималися на ногах – Хоч видно було, що без їхньої підпори Ешлі так би звалився на підлогу. За ними ступав капітан Янкі. На обличчі у нього підозрилавість боролася з насмічкуватістю. Він зупинився у розчинених дверях, а за його спини заглядали з цікавістю солдати. З надвору війнуло холодним вітром. Скарлет, перелякана і ошелешена, глянула на Мелані, тоді знов на безвладного Ешлі, і потроху почала здогадуватись. Вона мало не закричала. Та він же не п'яний, але вчасно осмикнула себе. Нараз їй стало ясно, що це ж вона свідок лицедійства, розпачливого лицедійства, коли на карту поставлено життя його учасників. Скард відчувала, що ні вона сама, ні кітонька Туб не беруть у ньому участі. Тоді як Мелані і Індія перекидаються репліками мов актори, кожен з яких добре завчив свою роль. Вона тільки наполовину це зрозуміла, але їй цього вистачило, щоб мовчати. «Посадіть його в крісло!» – обурно викнула Мелані. «А ви, капітане Батлер, зараз же вийдіть із цього дому!» «Як ви сміли показатися знову після того, як довели його до такого стану?» Рети гі опустили Ешті в крісло Гойдалку, а Рет при цьому заточився так, що був би впав, якби не вхопився рукою за спинку крісла. Обернувшись до капітана, він мовив з прикрістю в голосі. «Гарно я маю дяку, га, за те, що не дав його поліції забрати. привів додому, коли він верещав усю дорогу і раз у раз поривався битись. І ви, Г'ю Елсінг, мені сором за вас, що ваша бідна матінка скаже, пиячете та ще гасайте по місту з цим, з цим Янколюбом, пристібаєм, з цим Реттом Батлером. Але ж і ти, містер Вілкс, як ти міг до такого докотитись?» Меллі не такий вже і п'яний. Пробурмотів Ешлі і враз по цих словах пропав обличчям до столу, затуливши голову руками. «Арчі, отводіть його до спальні і вкладіть в ліжко. Вам це не вперше!» – наказала Мелані. «Тітонько Туп, будь ласка, приготуйте йому постіль і…» «Ой, горенько моє!» – вона раптом вдарилась у сльози. «Ой, боже, як він міг! Обіцяв же мені!» Арчі вже простягбув руку під пахву Ешлі, а перелякана Туп нерішучи звелась на ноги – коли це втрутився капітан Джефері. «Начіпайте його! Він під арештом, сержанте!» До кімнати ввійшов сержант з гвинтівкою в руці. А Ред, силкуючись на звалити з ніг, поклав руку на плече капітанові і спробував зосередити на ньому погляд. «Томе, завіщо ти його арештовуєш? Він не дуже п'яний, я бачив його в куди гіршому стані». «Яке мені в чорта діло п'яний він чи ні?» – вигукнув капітан. Про мене, хай би він в канаві валявся, я не поліцейський. Сьогодні ввечері клан вчинив набіг на неметище, і саме за це його і містера Елсинга заарештовано. Там убита негро і одного білого, а містер Ешлі командував набігом. Сьогодні ввечері, розреготався Ред. Він реготав дедалі дужче, аж урешті упав на канапу і обхопив руками голову. Тільки не сьогодні, Томе, озвався він, вгамувавши напад реготу. Ці двоє були сьогодні ввечері зі мною. Від самої восьмої години, коли всі вважали, що вони засідають на своїх сходинах. З тобою, Рете, але...» Капітан зморщив чоло і недовірливо подивився на Ешлі, що хріб за столом, та на Мелані, що зойкала поруч. Але де ж ви були? Я не хотів би цього казати. І Рет п'янувато скосив поглядом на Мелані. «Ні, краще вже кажи». «То вийдемо на ганок, я тобі скажу, де ми були». – Ні, каже, тут. Але при дамах такого не годиться казати, якби дами вийшли з кімнати. – Я не вийду, – заявила Мелані, сердито перекладаючи хустинку до очей. – Я маю право знати, де був мій чоловік. – У розважальному закладі кралі Вотлінг, – дещо знічено пояснив Ред Батлер. Там був і він, і Гью, і Френк Кеннеді, і Доктор Мід, і вся їхня капела. «Мали там вечірку, гульнули на всю губу з шампанським, з дівчатами. кралі вотлінг?» Голос Мелані знявся вгору і урвався на ноті такого болю, що всі перелякано озирнулись на неї. Вона рукою схопилася за груди і не встиг Арчі підхопити її, тут таки зімліла. Всі сполошилися, Арчі підхопив Мелані, Індія метнулася на кухню по воду, Тупи скарлет заходилось обмахувати їй і поплескувати по руках, а Гю Елсинг раз по раз вигукував Оце не робили, оце не робили. Тепер усе місто знатиме, розлючено сказав Ред. Сподіваюсь, ти задоволений, Томе, завтра на всю Атланту не знайдеться жодної жінки, яка позвалась до свого чоловіка. Та ярета й гадки не мав. Капітана аж у підкинуло, хоч він устояв проти дверей, звідки спиною йому віяв холодний вітер. Але стривай. «Ти можеш присягти, що вони були А вже ж хай йому, чорт!» – буркнув крет. «Можеш і сам спитати у кралі, коли не віриш мені?» «А тепер дозвольте, но я внесу місіс Вілкс у спальню. Дай їй мені на руки, Арчі. Звичайно, я можу донести. Виймі ступ, ідіть попереду з лампою». Він легко взяв з рук Арчі безжив на тіло Мелані. «А ти, Арчі, вклади містера Вілкса в ліжко». Я після цієї ночі не хочу ні бачити його, ані навіть торкатись до нього. Рука в туп так тримтіла, що виникла цілком реальна загроза пожежі. Але якось вона все-таки втримала лампу і подріботіла поперед усіх до темної спальні. Арчі, буркнувши щось, узяв ешті під руку і підвів на ноги. Але я маю взяти під варту цих людей. Ретто вернувся до капітана з напівтемного коридору то візьмеш під варту вранці. Вони в такому стані, що не зможуть втекти. І я досі ще не знав, що пити в розважальному закладі заборонено законом. Боже, милий, Томе, та півсотні свідків підтвердять те, що вони були укралі. Завжди знайдеться півсотні свідків підтвердити, що південець був там, де його зовсім не було. Понуро зауважив капітан. А ви, містере Елсінг, підете зі мною. Містера Вілкса я залишаю під слово честі. Я сестра містера Вілкса. Можу поручитись вам, що він нікуди не дінеться, – холодно сказала Індія. А тепер, може, ви будете такі ласкаві і покидати наш дім. Ви й так завдали нам забагато клопоток на один вечір. Щиро шкодую за тим, що сталося. Капітан незграбно вклонився. Сподіваюся тільки, що вони зможуть довести свою присутність у домі місіс Ботлінг. А своєму братові перекажіть, будь ласка, щоб завтра вранці з'явився до начальника військової поліції дати пояснення. Індія так само холодно кивнула капітанові і, взявшись за клямку дверей, мовчки дала йому наздогад, що він уже швидше вийшов геть. і сержант прихопивши з собою г'ю Елсінга, позадкували до виходу, і вона захряснула за ними двері. Навіть не глянувши на Скарлет, Індія швидко підійшла до вікон і почала опускати штори. Скарлет ледве стояла на ногах, і щоб не впасти, вчепилась рукою за спинку крісла, на якому щойно сидів Ешлі. Глянувши вниз, вона раптом побачила на спинці темну вологу пляму, більшу, ніж долоня. Не розуміючи, що це, вона мацнула долоною і з жахом побачила на пальцях, що червоне і липуче. «Індія!» – прошепотіла Скарлет. «Індія! Ешлі поранено!» «От, дурна, а ти ще думала, він справді п'яний?» Індія різко смикнула донизу останню штору і поспішила до спальні, а Скарлет метнулась за нею, відчуваючи, як їй стискається горло. Ред своєю широкоплечою постаттю заступав пройому дверей, але Скарлет, зазирнувши поза нього, побачила, що Ешлі, мертвотно блідий і нерухомий, лежить на ліжку. Мелані, диво швидко і вправно, як на людину, тільки на що непритомну, Розрізала вишивальними ножичками його закривавлену сорочку. Арчі в одній руці тримав низько над ліжком лампу, а скарлюченим пальцем другої – мацав пульс Ешлі. «Він помер?» – скрикнули в один голос Індія і Скарлет. «Ні, тільки зімлів через страту крові. Йому поробито плече», – сказав Рет. «І чого ви, дурні, протягли його сюди?» – скрикнула Індія. «Пустіть мене до нього, пустіть! Навіщо ви протягли його сюди, щоб він опинився в тюрмі?» Він занадто ослаб і не міг їхати. І більш нікуди я не міг завести його, міс Вілкс. А крім того, чи вам би хотілося, щоб він став вигнанцем, як Тоні Фонтейн? Чи вам би хотілося, щоб кільканадцять ваших сусідів до кінця свого віку жили в Техасі під прибраними іменами? А так, є ще надія врятувати їх усіх. Якщо краля, пустіть мене! Ні, міс Вілкс, я маю для вас інше завдання. Ви повинні знайти лікаря. Ні, не доктора Міда. Він теж у це вплутаний і, можливо, саме цю хвилину складає пояснення перед Янки. Знайдіть когось іншого. Ви не боїтеся самі йти серед ночі? Ні, – відповіла Індія, зблиснувши блідавими очима. Я не боюся. Вона зняла з гачка плащ Мелані з каптуром. Я піду до старого доктора Діна. Голос її звучав уже не так гарячково. Зробивши над собою зусилля, вона промовила стриманішим голосом. Я перепрошую, що обізвала вас вивідачем і дурним. Я ж нічого не знала. Я глибоко вдячна вам за те, що ви зробили для Ешлі, хоч я все одно зневажаю вас. Я ціную вашу щирість і дякую за неї. Рет уклонився, і в кутиках його уст з'явився трохи іронічний усміх. А тепер швидше йдіть і за двірками, а коли вертатиметесь і побачите біля будинку солдатів, то не входьте. Індія ще раз стривоже наглянула на Ешлі і, накинувши плаща, легенько пробігла коридором до кухонних дверей і безшелесно пірнула в ніч. Скарлет, напружуючи погляд з позаретового плеча, раптом з полегкістю на серці побачила, що Ешлі розплющив очі. Мелані схопила з вішака над умивальником згорнутою кілька разів рушник і приклала до рани на плечі, а Ешлі ледь, -ледь усміхнувся, щоб підбадьорити її. Скарлет почула на собі гострий проникливий погляд Рета і зрозуміла, що на обличчю неї видно всі її переживання, але їй до цього було зараз байдужісінько. Ешлі спливає кров'ю, можливо, помирає, а це через неї, закоханої в нього, його поранено в плече. Їй хотілося підбігти до ліжка, впасти навколішки, пригорнути Ешлі до себе. Та ноги її так тремтіли, що не було і порогу переступити». Приклавши долоню до рота, вона тільки стояла і дивилась, як Мелані взяла іншого рушника, пригасла йому до плеча, мов би хотіла вдавити кров назад у тіло. Але рушник туж мить зачервонився. Як може людина так спливати кров'ю і лишатись живою? Проте, дякувати Богові, у нього нема на устах кривавої піни. «Ох, ці червоні пухирці – провісники смерті!» Скарлет стільки їх надивилася в той жахливий день після битви над персиковим струмком, коли поранені помирали на моріжку тітунькі туб з кривавою піною на устах. «Заспокойтеся!» – мовив Рет з виразно глузливою ноткою в твердому голосі. «Він не помре!» «Візьміть кращі лампи, посвідіть місіс Вілкс. Я маю дати Арчі одне доручення!» Арчі зиркнув з над лампи на Рета. «Ви мені не окащі, що робити!» – кинув він і перемістив тютюнову жуйку за другу щоку. Ви зробите те, що він вам скаже, сувором тоном озвалась Мелані. І не барячись, зробите все, що скаже капітан Батлер. Скарлет, візьми лампу. Скарлет підійшла ближче і взяла обіруч лампу, щоб не випустити. Очі Ешлі знов були заплющені. Голі його груди повільно підіймались і швидко опадали, а проміж тонкими тремтячими пальцями Мелані проступала червона рідина. Скарлет мов туман, чула, як Арчі прошкутильгав через кімнату дорета, і як той клапливо до нього заговорив. Уся її увага зосереджена була на Ешлі, тож із перших сказаних стихаретових слів вона розібрала тільки дещо. «Візьми мого коня, припнути біля будинку, жени як вітер». Арчі щось запитально буркнув, і скарно розчула відповідь Рета. «Колишня салівинова плантація, балахони запхано в найбільшому димарі, спали їх». «Угу», – притакнув Арчі. І там ще двоє у погребі. Перекинеш їх через коня, як уже зможеш, і одвезеш на пустище за домом кралі, між її закладом та колією. Будь обережний. Якщо потрапиш кому на очі, тебе повісять, а заодно і всіх нас. Залишиш їх на тому пустирі і поряд покладеш пістолети, тобто вкладеш їм руки. Ось ці мої, бери. Оглянувшись, Скарлет побачила, як Рет сягнув рукою під полу сурдута і видобув два пістолети. Арче їх узяв і застромив собі за пояс. Пальнеш з кожного поразу, що виглядало так, буцім вони перестріляли один одного, ясно? Арчі кивнув, немовби й справді зрозумів геть усе до слова, і проблиск мимовільної поваги промайнув його холодному погляді. Скарлет, однак, губилася в здогадах. Останні півгодини були такі кошмарні, що їй, здавалося, ніби вже ніщо і ніколи не стане до кінця ясним і простим. Проте ред наче цілком орієнтувався в усій цій плутанині, і це бодай трохи втішало. Арчі вже обернувся йти, але враз крутнувся назад і запитливо втупив у Рета єдине своє око. Його? Так. Арчі знову щось буркнув і сплюнув на підлогу. Дороговато, мовив він, і пошкутильгав через коридор до кухонних дверей. Ці останні слова, якими пошупки перекинулись Арчі і Рет, зродили нові підозри і страхи у грудях Скарлетт, і на неї війнуло холодом. І коли цей холод вихопився назовні, вона скрикнула. А де Френк? Рет від дверей швидко перейшов до ліжка, плечисте його тіло пересувалося по котячому легко і нечутно. «На все свій час», – сказав він з легким усміхом. «Не нахиляйте так лампу, Скарлет, ви ж не хочете спалити містера Вілкса?» Міс Меллі, Мелані немов вишкований солдаток, який чекає на команду, підвела погляд, від хвилювання, навіть не помітивши, що Рет уперше за весь час звернувся до неї пасливим ім'ям, як звертаються тільки родичі і близькі приятелі. «Я перепрошую, місіс Філкс». «Та нема чого там перепрошувати, капітане Батлер. Це для мене честь, якщо ви називатимете мене просто Меллі, без усяких там міс. Я маю таке відчуття, наче ви мій рідний брат, або принаймні двоюрідний. Ви такий добрий, такий розумний. Чи зможу я коли-небудь віддячити вам?» «Дякую», – відповів Рет і на хвильку трохи знітився. «Я ні за що не повинен був би до цього вдаватись, але міс Меллі». Голос його набрав вибачливого відтінку. Я перепрошую, що мусив сказати, ніби містер Вілкс був у закладі кралів Вотлінг. Я перепрошую, що мусив тягти його і інших у таку… Але коли я мчав звідси, часу було обмаль, і мені нічого іншого не спало на думку. А я знав, що моєму слову повірять, бо у мене багато приятелів серед офіцерів Янки. Вони роблять мені сумнівну честь, зараховуючи до своїх, оскільки знають про мою, скажімо так, Непопулярність, у співгородян, а сьогодні ввечері, до того як оце заварилося, я й справді грав у покеру барі в кралі, і там було кільканадцять солдатів Янки, вони можуть це підтвердити. А краля та її дівчата з дорогою душею збрешуть янки в вічі, що містер Вілкс і решта їх провели весь вечір у них на горі. Янки їм поймуть віри. Янки щодо цього дивнуваті їм і на думку не спадає, що жінки такого фаху можуть бути самовідданими патріотками. Янки не повірили б жодній добропорядній дамі з Атланти, якби вона присяглася, що їй чоловік був сьогодні на сходинах. Але от слову таких дівчат повірять без ніяких. Тож я гадаю, що слово честі одного пристібая і десятка двох дівчат може і вирятує хлопців з халепи. При цих словах на устах у нього з'явився сардонічний усміх, який однак зразу ж зник, коли мелані обернула до нього лице, що проминилося щирою вдячністю. «Ви такий винахідливий, капітане Батлер, та хоч би ви сказали, що вони в самому пеклі провели цей вечір, аби лише це допомогло їх врятувати. Бо ж я добре знаю, як знають і всі наші, що мій чоловік з роду не бував в таких осоружних місцях». Це ще як сказати, непевно мовив Ред. Коли йдеться про сьогоднішній вечір, то містер Вілкс так і був у кралі. Мелані з гідністю випросталась. Нізащо не повірю такій брехні». Але ради Бога, міс Меллі, дозвольте мені пояснити, коли я от ввечері дістався до Саліванової садиби, то знайшов там пораненого містера Вілкса і з ним ю Елсінга, доктора Міда, дітками Ріввезера. Невже цей старий там був? скрикнула Скарлет. Чоловіки в будь-якому віці можуть уткнути дурницю. І вашого дядечка Генрі. О, Боже! скрикнула тітонька Туп. Інші розсипались хто куди після суточки з солдатами, а цей гурт вернувся на селівену плантацію заховати балахони в Димарі і поглянути, чи тяжко поранено містера Вілкса. Якби не його рана, вони б мчали до Техасу, всі гуртом. Але він не міг так далеко їхати, а кинути його на призволя, що вони не хотіли. У зв'язку з цим постала потреба довести, що вони були не там, де справді, а десь інде, отож я, кружними шляхами, і провів їх усіх до кралів отлінг. «Ах, так, я розумію. І перепрошую за свою негречну мову, капітане Батлер. Я розумію, тепер, що ви мали рацію, привівши їх туди. Але ж, капітане Батлер, як ви туди заходили? Вас мусили люди бачити?» «Ніхто нас не бачив. Ми увійшли з боку залізниці, де є вхід, якого ніхто чужий не знає. Там завжди темно, і двері замкнені. А як же ви? В мене є ключ», – коротко сказав Ред, незмигним поглядом глянувши в вічі Мелані. Коли до неї нарешті дійшло значення цих слів, вона так розгубилася, що мимохідь торкнула рукою рушника на плечі Ешлі, і він сунувся набік, відкривши рану. «Я зовсім не хотіла випитувати», – сказала Мелані з душаним голосом і почервонівши поспішила поправити рушника. «Мені дуже прикро, що довелося придамі згадувати про такі речі». «Отже, це правда», – подумала Скарлет, і щось у душі в неї болісно тьохнуло. Він живе з цією потіпахою в Отлінг, і цей будинок належить йому. Я поговорив з кралею і все пояснив. Ми дали їй список усіх чоловіків, яких сьогодні не було вдома, і вона з дівчатами посвідчить, що всі ці особи разом провели вечір у них. А тоді, щоб наш відхід був якомога помітніший, краля гукнула двох здорових хлопців, це такі викидайли, вона їх тримає укоськувати гостей, коли хто надто вже розходиться. І вони поволокли нас сходами вниз, при чому ми щосило опиралися, і так нас протягли через весь бар і викинули на двір, як відчайдушних чайдушних пияків та бешкетників». Він аж посміхнувся, згадавши, як це було. Доктор Мід не зумів досить переконливо зіграти роль п'яниці. Перебування в такому закладі надміру вразило його гідність. А от ваш дядочко Генрі і старий Мерівезер чудово впоралися – Театр втратив у їхніх особах двох великих акторів. Вони неабияк утішили з цією пригодою. Боюся, що ваш дядочко Генрі має завдячувати акторському запалові містера Мерівезера добрячий синець під оком. Цей Мерівезер? Раптом двері, що вели до тильного ганку, відчинились і вийшла Індія, за якою ступав старий доктор Дін. Довге, сиве волосся його було скудлене, під пелериною віддимався приношений шкіряний саквояж. мовчки кивнув присутнім і швиденько зняв рушника з плечей Ешлі. «Це високо, отже легені не зачепило», – сказав він. «Якщо йому не розтовкло ключицю, то нічого страшного нема. Дайте мені, дамо кілька рушників, якщо маєте вати і трохи бренді». Ред узяв у Скарлет з руки лампу і поставив на столика, а Мелані з Індією заметушилися виконуючи лікарів наказ. «Тут і без нас обійдуться. Ходімо до вітальні, посидимо біля каміна». Він попід руку вивів її з кімнати. В руках його і в голосі відчувалась незвична для нього лагідність. «Ви сьогодні поганючий день мали, правда?» Скарлет дозволила провести себе до вітальні. Там вона зупинилася перед каміном і не раз відчула, як її колотить. Недобрий здогад у грудях більш наростав. Тепер це був не здогад, це була майже певність. Моторошна певність. Скарлет підвела погляд на знерухоміле ретове обличчя і з хвилину не могла й голосу видобити. Але потім таки спромоглася запитати. Френк. Він теж був у кралі-вотлінг? Ні. Голос Рета звучав глухо. Арчі перевозить його на пустище за домом кралі. Він мертвий. Дістав кулю в голову.